Y grande, grande goisea, Egun ona emonde izuela jainkoak, igandegoizean berrion saioaren entzule guztioi. Agur bero bat, nire aldetik. Evangelizoen entzutera, hausnartzera eta bizitzaratzera gombiratzen zaikuet. Klasusen jarraitzaleok dugun gauzarik ederrena, horregaitik berri Ona hemen urtean zeharreko laugarren domekako evangelizoa. Mateorenetik hartuta dago, eta honela dino, bosgarren atalean, bat eta amabi txataletan. Aldiaretan, jentetza ikusirik, Jesusek mendira egonean, Jesarri eta ikasleak inguratu jakozan, orduan honan hasilaken irakasten. Zorionekoak gogoz behartzu direnak. Ze euren ada jainkoaren erreinua? Zorionekoak negarrez dagozanak. Ze eurak ditu jainkoak kontxolatuko? Zorionekoak apalak. Ze eurek izango dabe agindutako lurra ondare? Zorionekoak zuzentasunaren goze eta egarri direnak. Ze eurak ditu jainkoak aseko. Zorionekoak errukitsuak. Ze eurak ditu jainkoak erruki izango. Zorionekoak biotz garbi diranak. Ze eure gikusiko dabe jainkoa. Zorionekoak bake gileak. Ze jainkoaren seme alaba izango dira. Zorionekoak. Zuzentasuna gaitik, erasoa jasten dabenak, ze eurena dabe jainkoaren erreinua. Zorionekoak zuek, nigaitik madarikatuko zaitsuenean, erasoka eta guzurrez txartoesaka erabiliko zaituuenean, postu zaite eta halaitu, ze handia izango da zuen saria zeruetan, entzule zela geratu zara zer xomaudo zure cerdio zure adimenak jesusen bizitzako araudi hau entzutean zerbaitekin galdetzen dodan hau ba egitasmo hau batzuentzat barri onaren gailurradaan bitartean beste batzuentzat igingarria eta bertanbera hiztekoa delako gizakiaren lepotik barre egiten dauela eta. Zta uke arrazoi faltarek azkeneko honek. Egitaz onartzeko jainko esperientzia sakonadalako beharrezko. Horibarik, giza jakituria utxetik, bazterreratu beharrekoa da. Konturatu behitezan, zelango osarrerea egiten dutzen mateok. Jentetza ikusirik, Jesusek mendira igonean, jezarri eta ikasleak inguratu jakozan, orduan honan hasi jaken irakasten. Jente agandik banandu egiten da, mendira igotea, jainkoa gana urreratzea da. Eta inguratzen jakozan ikaslei zuzentzen deutxe bere egitasmoa. Ez daba edonorentzat, bere ikasle eta jarraitzaile entzat baino. Jesusen jarraitzaile izan gura dugunok ba, ere zingeikio musin egin zoriontasun bideoni. Itxura baten onartezina dirudian egitasmo hau onartzea eta garatzea dagokigu. Eta ezin egingo jaku, Jesusi ondo itxatxita ezpagagoz. Jainkoaren esperientzia sakona espadugu. Askok eta askotan sakondu dabe zoriontasunen esanguran aldietan zehar. Are jarraituz zera esan geike. Muturreko hurrengo jarrera biok saiestu behar direla. Espiritualismo antzu baten jaustea? edo besteen, batez ere aberatzen, aurkako jaurtiarri bihurtzean jauztea. Zoriontasunak, evangeli erradikaltasuna argien eta ulergarrien aurkesten dauan pasartea da. Eta Jesusen, edozen jarraitza jeren ardaz bihurtu beharrekoa. Hortxe aurkesten desku Jesusek, Sorientzuagoak izango ginatekela danok gauza ieskorres baino geure gizaratasunak bagina arduratsuagoak mendiko itzaldia deritzon pasarte hau ulertze bidean jarteko itun zaharrean pobreak nortzu ziran jakin behar da. orduan eta jesusen aldietan ezan bereizten gizarte legea eta zainko Profetek jainkoaren izenean egiten eutzen harrika jente xumea pobretzen eta gizagetzen, desuman izatzen, ebezan aberatzei. Harik, Gazpian hartzean, jainkoaren jauntasuna bazterreratzen ebelako. Eritasmo hau, ez da aukerako pobretasuna bizi izan gura da benen zat. Pobresiatik gura izan, baina ez zinda benen zat, baino. Erbeste ondoren pobreak, jainkoaren herriaren ondarrak zidan. Jainkoa gana baino jo ez zineikeenak. Jainkoaren geroko herria izatera helduko zidanak. Zorion izango dira honeik. Gizaki izatea ezer kerago txiko Hau ez da, gero hartuko saria, Orain goxe bizikerea baino... Arruxeda, Jesusek egintzen dauena. Ez holan bizi dana gero izango dela saritua. Hementxe eta oraintxe dala zorion txua, baino. Ondasunen egarriz bizi iztana. besteak zapaltzen eta gizagetzen estabilana. Bere gizatasunean sakonduz inorka aspiratu ezin daikeana. Bestiak altetzea baino kaltetzea. Bestea berak jasatean nahiago dauna hori oraintxe da sorion Pentsakera honek beste ausnarketa bat ere bideratzen deuzko. Pobresiak eta aberaskeriak alkar behar dabe ez dira bata bestea barik. Bat gehitzen eta handitzen bada bestea txikitu eta gitxitu egiten da. Jesuzek aukerak eta bat egiten dau. Eta aukerak eta horretan txegura gaitu bere jarraitzaleok. Jesuzek ez gaitu nahi pobre behartzu negarti edo aurrean erabiliak. Duintasunean, askatasunean eta geure izantasun edo gizatasun osoan baino. Horregaitik dinosku, besteak pobrezea edo aurrean erabiltia edo esplotatzea baino Obedogula norbera izatea egoera horretan, eta eredudogu bera, jarraikio da Gogoko izan dozuelakoan, urrengo domekarako gombitea egiten dutxuet. Izan da izuela, atseginez gainezkako domekea. Jainko alagun. Egin gaitzazu. O de sagu, gortzen ez duten na Sorionekoa beren botere maitasuna duten na Sorionekoa Sorionekoa diruaren morrontzan lotzen Pobren servitzuan pobretzen direna. Sorioneko. Sorioneko. Sorioneko. Beren arrazoi gogorkeria ez dutena. Sorioneko gozotas un sendos jokatzen dutena sonio nenko negin kaitzasu Bizitzeko besteak iltzen ez dituztena. Sorioneko. Bizia sortzeko iltzen eretak ittena. Sorioneko. Sorioneko. Sorioneko. Sorioneko. Sorioneko. Gizakia zapaltzen ez dutena. Sorioneko. Pertsonaren beresko balioa itortzen dutena. Sorio nekoa. Sorio, nekoa. Sorio nekoa. Beren susentasuna interesa ez dutena. Sorio nekoa peren interessa su senta su no duten no Sorioneko a Sorioneko Indararen Mendekuak obratzen ez dutena, Sorioneko. Gizarte dutena. Sorioneko. Sorionekoa. Sorioneko. Sorionekoak Gizartea barkazioaz girotzen dutena, Sorionekoak Sorionekoak Sorionekoak bakegilea egilea bakke ambi sizde na bakke asposten duten na sorionek me dinoysasu khau na bakke gan de goiseán berrío y